صلى <تصفيق> الله على محمد habibillah Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa wa, wa, wa <coughs> musliman yang dirahmati Allah sekalian <coughs> kita masih dalam ruang untuk Diperhalusi bagi hal semayang jemaah, Hal sah tidak sahnya semayang jemaah, Hal syarat-syarat utama syarat sah semayang jemaat Dan bilakah boleh berbilang Jumaat dan bilakah tidak Bilakah syarat 40 orang itu menjadi sesuatu yang mestilah yang boleh korang daripadanya yang penting perbincangan hukum-hukum pekah yang dibentangkan oleh para ulama, ulama' terdahulu dia bukan sahaja memberi pengetahuan asas kepada hukum agama itu tapi lebih besar lagi dia memberi message ataupun between the line ada yang tersirat di sebelakang itu satu yang kedua bila bincang hal-hal fiqh -hal hukum-hukum fiqh dia banyak terdedah kepada pandangan ulama ataupun ijtihad ulama dan ulama-ulama yang disebut dalam kitab kitab fikah nama mereka disebut pandangan dia jangan jangan pandang ringan atau jangan menganggap makan orang itu orang biasa tapi mereka di latar belakang ilmu yang hampir tidak boleh dibanding dengan orang zaman ini mereka ulama besar Kita jumpa melalui misalnya daripada baris yang sebelum saya bukti daripada kali lepas tengah-tengah itu demikian jua tiada sah sembahyang dirinya maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ikhtifak Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli maknanya nak bilang orang yang sah ...untuk dijadikan bilangan 40 orang semayang Jumaat... enggaklah orang itu orang yang sah semayang bagi dirinya. Semayang apapun. Guhurnya, asarnya, maghribnya, sunatnya. Dia sah semayang dia. Kalau dia tidak sah semayang dia... ...maka tidak boleh dibilang... ...dalam masa semayang Jumaat nak cukup 40. Tapi tak akan tanya apa pula siapa yang tak sah semalam angkat tangan orang yang sah semalam saja nak bilang ni mana ado mu anak message dia bagi tempat yang bilahangan itu itu sekitar 50 ke 100 100 keadaan biasa so imam tu nak kena pasti itu bahawa jamaah dia itu yang 100 orang belakang tu ada sekurang-kurangnya 40 puluh orang yang semayang nyasar. Kalau tak pastikan, jadilah bilangan itu bilangan yang disyaki. Saya, saya takut ni. Maksudnya dulu mungkin tak apa, sekarang tekan, tekan, tekan takut. Sebab kalau kita hadusi balik yang mesej ini, ni, maknanya... Bukan orang itu Bukan kita saja makmum Yang kita kena pastikan Semua yang kita sah orang bilang kita kena Imam Bukan imam sahaja Yang atas daripada imam Sampai kepada yang Dipertanggungjawab Bukan hal-hal keagamaan Lebih senang Jabatan agama Lebih khusus itu Ketua pengarah Jabatan agama atas dia ki, yang melantik dia. Menteri besar. Sikil dekat dah. Lajur. So, ini lain ni yang, yang kena tu, Amri, dia kita tengok ni. Sebab orang ambil rempah bukan senang bukannya abang ambil mudah abis tu dia dia amanah. Sebab kalau sampai ke peringkat ni ni dia, dia baca kita ni dah, dah kena bilang sungguh. Malah kalau saya sebut dah saya kata kalau saya tengok Nak, nak halusi balik tu kita bimbang kalau sebahagian besar daripada orang awam tidak sah fatihah dia saya kalau tidak sah fatihah dia maka saya rasa tidak sah at-tahiyat dia sebab tahiyat dia jarang dengan orang baca dia nak baca orang baca patiha saya tu kalau at-tahiyat orang tidak pernah baca kalau dia silap baca maka silap tahiyat silap tahiyat silap rukun Tahiyah rukun Tak sah tahiyah tak, tak sah semua semayang Kalau itu nanti sampai eh. Sampai nanti satu masjid Sampai tidak ada 40 orang yang benar-benar Sah semayang dia Maka tak sah jemaat Tak sah jemaat eh. Macam tak semayang jemaat Tiga kali semayang jemaat tidak sah Sama dengan tak semayang Hathamallahu ala qalbi. Allah khatam hatinya Kita jubah kemudian Ini ini yang kata tidak sah ni kalau kalau seorang itu tidak sah semayam bagi dia maka tak boleh bilang tiljam itu diiktifak, iktifaq disetujui oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Aramli. Siapa Ibnu Hajar ni Siapa Aramli ramli so, Ibnu Hajar dalam dalam bidang agama kita Ada dua orang Nama besar yang terkenal Satu Ibnu Hajar Al-Haytami Haytam Nama tempat Dua Ibnu Hajar al Asqalani. Tapi orang sebut Awal saja Ibnu Hajar so, Ibnu Hajar yang dalam pekah ni Ibnu Hajar Al-Haytami Haytam bukan Haitham tengok macam Haitham tak Al haytami Ini Ibnu Hajar yang orang refer dalam kisah-kisah fikah mazhab Asy-Syafi'i Adapun yang kedua Ibnu Hajar Al Asqalani dia tidak dirujuk dalam fikah tapi dirujuk dalam hadis dalam sejarah Dalam penulisan-penulisan especially penulisan penulisan, penulisan Encyclopedia Bibliografi sahabat Sebab so, hajar Al-Asqalani ni Dia lah yang, yang menghasilkan kitab Fatahul Bari Fatahul Bari syarah kepada Sahih Bukhari Ada 12 volume Al-Asqalani Ibn Hajar Al-Asqalani al juga, dia menghasilkan satu buku dipanggil al fi Fitami Sahabat. Maklumat yang tepat tentang sejarah sahabat. Zaman dia tu dia dapat mengumpulkan sebanyak 8,000. Sahabat-sahabat besar yang diletakkan letakkan ke semuanya. Pengenalan diri mereka. Senangkah zaman itu nak trade sahabat sejarah dia. Lahir di mana, mati di mana, guru dia siapa, buku dia apa semua. 8,000 nama sahabat. Dalam Al-Ishabat, Fitami Sahabat. Dia bukan ada library internet telahlah maka dah rujukkan itu so Ibn Hajar Al-Haytami Al-Haytam ini orang Masyir dia dia banyak menulis dan dialah yang buat nihayatul muhtaj tidak besar dalam masa syafi'i ada enam juzuk tu Dan Ibn Hajar al Haytami yang dirojok dalam PKH ini dia menghasilkan tidak akan kurang daripada seribu jodoh buku, tak se seratus jodoh buku, seratus kesemuanya rojokan khas dalam PKH. Sebab tu, tu itu Ibn Hajar yang sembukan ajar. Adapun Sheikh Ramli ini disebut kadang Aramli Ar kadang sebut Ar-Ramli sahaja jadi ni dibagi nama jolokan nama glema ada Ash-Syafi'i Yusarir Syafi'i The Junior padahal Aramli ramli ni dia lahir dan membesar di sekitar akhir kurun yang ke 10 sampai kepada dia meninggal 1004 eh, AD. 1004 AD maknanya awal kurun ke-11. So donc tapi dia abad ketiga. Abad ketiga. Sebab tiga apa abad kedua. 150 tahun wafat Imam Abu Hanifah tahun itu dia lahir dia lahir umur dia 53 tahun dia wafat akhir awal kurun yang kedua maknanya 9 kurun kemudian lahir Ar-Ramli ramli dapat gelaran sebagai Asyafi'i As Asyafi'i Imam Syafi'i yang junior dia yang dipanggilkan min akbari pukaha isyafi'i pi'azri di zaman dia dia dianggapkan dia sebagai pakih seorang ahli pekah yang cukup besar dan pernah digelar sebagai Mujaddid al-qarnul Ashir. dia seorang reformer seorang pembaharu agama dan pembaharu pekah di Zaman dia, orang yang ke-10 Dia seorang alim Masyid Dan dia juga kitab yang terkenal Sebab Nihayatul Muhtaj Nihayatul Muhtaj sebuah kitab Dia hantar kitab-kitab yang Dengarkan paling otoriti dalam Mazhab Al-Shafi'i Inilah dia Dia hantar orang-orang yang saya kata Telah menghasilkan ilmu yang Begitu mendalam menulis di zaman tidak ada kemudahan penulisan kertas payah beli dakwat payah beli pen buat sendiri tulis dalam bentuk minuskrip dan tak dicetak zaman mereka nak cetak pun amat payah kalau boleh cetak pun harga dia cukup melambung dan mereka akan menghasilkan kitab itulah kita dapat sampai 100 buah kitab yang yang penuh dengan ilmu yang cukup otoriti <coughs> bila kita cakap pasal iktifak Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli ada dua tokoh penting pekah ini telah setuju mengatakan bahawasanya mana-mana orang yang tidak sah temayang dia maka tidak boleh dibilang saya orang itu tak boleh pakai tak terpakai sampai bilang pun tak boleh masuk tak ada kelas, tak ada kelas, pariah Saya duk tekan sebab saya merasakan ini mesej yang tak sampai kepada masyarakat yang masih tidak gemar kepada ilmu, tidak tidak rirah untuk menambah, membaik pulih pengetahuan yang ada, nak pastikan bahawa mereka telah benar-benar cukup syarat untuk menjalankan ibadat semayang cukup dan sebagainya. Nak kerasai guru. Guru pergi kumah pergi tiusyan Jadi macam kata jangan jadi telaga Percari timah Dalam kaedah asalnya Al-ilmu yuk peningkatan Peningkatan ilmu Dan kesedaran Kepada pentingnya Muslim itu Mempunyai asas Yang cukup mantap Cukup untuk dia melakukan Ibadat sampai di, dikaitkan dengan tidak sah jemaah dengan dia jika dia dibilang dan dia pula kebetulan tidak cukup ilmu dalam hal amalan amalan asas sebagainya yang menyebabkan itu kesemua orang akan terlibat ke pertanggungjawaban itu tidak sahaja kepada dia tetapi bertanggung juga kepada orang-orang yang berilmu Dan orang yang ada kuasa mentadbit memastikan semuanya mesti telah memperolehi ala mu'assad. Dan jika tiada taksir pada belajarnya, seperti belajar tiada dapatnya, sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh ia. Sekira-kira lemah ia daripadanya dan tiada taksir daripada belajatnya, maka sah lah sama yang dirinya maknanya orang tadi tu kalau ada orang yang dia memang tak boleh baca dengan betul tapi dia tidak taksir, dia tidak cuai dia belajar sungguh tak pernah tinggal belajar siang malam tapi dia tak boleh juga macam orang yang tak boleh sebut dah orang tak boleh sebut zal dia tak boleh, lidah dia tak tahu Văd că a fost un marabihi, un jac a fost un Nu pot să văd, nu Jika جاء ja ijada nasrullah. Kan tidak jawab kan tu? Makna dia kalau orang yang macam tu tu dia tahu dia dia tak boleh berubah, ajak macam mana dia sungguh-sungguh. Tak boleh. Sekele lemah dia daripadanya hadapannya, tak boleh agak dah. Tiada taksir dia tidak cuai dia baca barulah sah sembahyang dirinya walah sah sema yang dengirnya walaupun dia baca tak betul kerana dia tidak taksil kau tak boleh ubah dah orang baru boleh bilang salah seorang daripada yang diperlukan dalam majlis mak 40 orang. Maka kata Syekh Ramli tadi sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu. Itu pun apabila ada khatibnya dan imamnya itu qari Yang bacaan dia betul Masukari adalah yang bacaan dia betul Yang kena membaca patiah Yang betul yang sah baca patiah Orang tu boleh bilang Maknanya Islam memberi ruang Kalau tak boleh juga apa nak buat Takkan nak bagaimana nak kata-kata pisan jemaah lah Nabi kemboreh je Dah Dia kena pergi. Dia boleh bilang. Tapi tu dengan syarat dia kena sungguh-sungguh membaca. Dan segala bacaannya yang wajib daripada... Haa tengok. Yang dia nak cera ni... Imam tadi... Imam yang Qari boleh baca quran Yang betul baca Fatihah. Dan segala bacaannya yang wajib. Segala bacaan yang wajib. Sebab yang wajib ni termasuk... Bukan saya Fatihah... Uh... Takbir ihram dia rukun. Takbir bukan angkat tangan saya dah. Angkat tangan sunat. Yang takbir itu, Allahu akbar. So, Allahu akbar. Iran. Iran Allahu akbar. Ah tak payahlah. Kita bukan Iran. So, kalau kita pun Allahu akbar kah jadi ca ataupun Allah ak bunyi, bar bunyi dia wajib tu sebab dia tak takbir, ihran, takbir rukun fatihah, rukun al rukun ini yang ujung salam rukun salam rukun rukun ialah salam yang pertama yang kedua, sunat kalau salam yang akhir tu Assalamualaikum tak betul tidak Assalamualaikum apa yang wajib baca jika dibaca tak betul maka tidak betul rukun satu rukun tidak betul kesemua ikat waktu ambil kata Tok Syekh Tok Syekh besar ni imam Khotib disebut khatib tu ini satu masalah khatib yang baca ayat Quran dalam kutubah itu silap baca saya baru ni di satu tempat saya pergi baca kutubah Lepas tu pergi makan, lepas tu datang imam dia, datang kat saya. Nita satu doa. Macam apa? Kita. Ada pen, ada? Salah. Oh, Okey, kita ada baca, kita baca. Boleh saya baca? Kata doa pendek untuk dia tulis. Ah, uh, tak tulis senang. Tak tulis yang senang. Saya dah tulislah lebih senang kalau saya tulis nanti Pak tak boleh baca Pak tak boleh baca Pak tulis sendiri Pak Iman boleh baca sendiri akhirnya berkata tidak boleh tulis itu dia kata apabila ada khatib kalau khatib punya khatib yang Jumaat itu yang sah, syarat sah Jumaat mesti diantaranya baca dua khutbah Kalau khutbah itu ada Ayat Quran, Quran Rukun khutbah Kalau Quran jadi rukun itu Dia baca silap ataupun tak kena dan sebagainya Menyebabkan Khutbah tidak sah Dengar tu macam Makin masih pakai kecut perut lah. Oh susah Tak Benar tu benar, boleh, boleh diadakan Cari imam yang benar-benar cara imam berdasarkan kepada merit dia nah. kan berdasarkan kepada parti apa pula be serious agama mesti diutamakan merit apa dia merit? kebolehan individu regardless Dia daripada kerumbuk mana? Kalau ini tidak dibuat Macam mana kalau orang yang duduk dengar tu Orang yang tahu tak betul Tapi dia tak ada peluang dan tak boleh bagi Dan dia minta pun orang tak beri dekat dia Kerana terlihat sebab-sebab tadi Kita akan bertemu jawab Bukan saya di junior tu Kita akan berdiri di di akhirat nantinya sebuah kampung tak pernah sah sembahyang jumaat kata apa tak ambil orang dah jirimlah jangan jangan main perlu yang serius dia jangan main sebab dia kena bagi serius bagi bagi betul bagi betul memanglah qal yuqaddim atqruhum wa aqra'uhum wa arwahuhum wa asannuhum dalam kesuruh hadis pun sama, pekah pun sama nak jadi kepala di masjid ke, di surau ke semua kan, diutamakan di dikedepankan di, di apa yang penting itu tu akahum, yang gerti pekah dulu di samping itu yang boleh baca dengan betul lepas tu, umur dia tua daripada orang lain kalau boleh, lepas tu dia yang paling warak dikatakan mereka, lepas tu yang paling disukai oleh jamaah ramai kalau sebahagian jemaah tidak setuju ataupun ada asas yang mereka tidak setuju maka dia makruh menjadi imam sah semayan benar besar itu dah kena dalam perspektif panjang cerita daripada tahiyat tahiyyah atau tak betih ha tu dah tahiyat kena baca betul takbir pun kena baca betul Dan lainnya, salam pun kena baca betul. Kalau tak baca betul, Kata Syekh Mullah Hajar, tiada sah jemaat dengan umi. Maknanya, tidak sah jemaat dengan umi dengan makmum yang tak reti baca, tak reti tulis. Umi dirujukkan orang yang buta huruplah. Dan orang yang tiada kena bacaannya yang wajib, dibilangkan 40. Sama lah macam itu dengan mereka itu jika kalau bukan imam dan khatib sekalipun bukan imam dan khatib yang kena tahu makmum pun kena tahu kena betul kalau ada makmum yang tidak betul jumlah mereka tadi kurang daripada 40 tidak melengkapi 40 maka sekada Ibnu Hajat pun sama Romli pun sama maka tidak sah dan sah dibilangkan apabila dia terangkan orang orang ummi sekarang mana yang boleh bilang sekarang mana yang tak boleh bilang ya, saya faham Mak, saya saya bukan tak faham nyatakan bahawa ustaz tak ni dulu kalau ni tak ada masjid yang orang kurang 40 law ni 400 4000 400, orang dah la tu jangan cakap pasal kuantiti tanpa politik. So, kita fikir okay, bilangan banyak saja, tapi kalau yang banyak bila test tengok nanti berapa orang yang dikatakan dalam jaringan itu so, itu yang terkata kena-kena message yeah, in between the line bahawa kita nak pertingkatkan kesedaran itu kepada masyarakat dan kepada pemuka-pemuka agama orang yang berailma nak kena nak kena banyak bagi peluang untuk mereka belajar yang lebih daripada untuk mencukupkan syarat sahari dan sah dibilangkan orang yang mengaktikatkan sekaliannya perbuatan jemaah itu daripada rukunnya dan caranya dan tunaknya wajib orang umbil ni katakan ada jamaah kita itu dia tak belajar detail macam ni dia mengaktikat dia duk faham kata kesemua yang kita buat di masjid kesemua wajib Dari masuk masjid Dari semayang awal itu Dari takbir dia baca ayat Dia dengar Semua wajib Dia umir Orang itu Boleh dibilang Cukup Tak apa dah Asalkan dia kata semua kena buat Semua wajib Tak apa, tak apa. Tapi kalau masuk masjid enggak akan ke semua tak wajib Nak bilang macam mana Hang pun tak betul dah Pemesik nak fahamkan bahawa kata ulama' Untuk bilang tadi, orang ummi boleh bilang Orang yang kurang pengetahuan boleh bilang dengan syarat Dia mengaktikatkan, dia tahu mengatakan bahawasanya Semua yang dilakukan orang di masjid Pada hari, hari ma'at itu, kesemuanya wajib Tak apa? Boleh pakai Dan wajib sekalipun Atau setengahnya wajib, setengahnya sunan Ada orang lain pula, dia rasa Tak kesemua wajib, ah, tahu ada yang wajib ada yang sunat Wajib yang mana? Tak tahu Sunat? Tak tahu Tapi bukan kesemua wajib, tak apa Orang tu pun kira Boleh bilang Bo -bo Boleh kira apa-apa, boleh Tetapi jangan dibezakan Setengah, daripada setengahnya Sekiranya-kiranya Tekad yang wajib itu dikatakan sunat ah, Tak boleh lah Sekadar dia rambang saja dia kata kesemua yang dibuat dari jemaat, wajib. Boleh serima. Seorang mengatakan pula, tidak kesemua wajib, tak semua nak. Okey, boleh serima. Jangan sampai orang mengatakan bahawa ha, yang ini wajib. Apa dia wajib? Yang bila duk baca, Inna Allah wa malaikatahu yusaluna ala Nabi. Ya ayyuhalladhina amanu alaihi wa sallimu taslima sebelum imam naik mimbar. Kalau ada orang makmum yang itu wajib dibaca. Kalau ada orang tak baca aku ah tak sah sembahyang. Mana ada wajib yang tu? Sunat pun belum pasti. Yang sabitnya memang tidak dibuat zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin. Tak ada. Tapi sebab dia selawat, dia, dia suhu orang selawat. Perbuatan itu baik. Jadi kalau pilihan saya, saya tak mau. Tak, tak payah buat. Menimbulkan, mengundang berbagai-bagai masalah dalam masyarakat. Tak payah. Terutama sekali yang tidak payah, bacaan Bilal di antara dua kotobah. tak payah tu kerana kerana amat tidak kena sebab tempat itu tempat yang di antara dua khutbah itu ialah tempat orang meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa apa doa yang dia nak ajakkan kerana ada suatu saat di, di, di, di ketika itu saat yang amat makbul doa dia itu hadis sahih mujabun masmu Ada satu-satu ketika dalam sembah doa itu. Saatnya itu saat yang doanya makbul. Tak mungkin saat itu ketika baca khutbah. Baca ketika itu orang semua dengar. Imam baca khutbah. Dia tak berdoa. Yang kedua pula baca khutbah juga. Doa di ujung. Mungkin dia hantar diam sekejap itu. Itu. Wa anna sa'ata fihi mujabun masmu. Cuma tempat itu tempat orang baca doa. Bila orang baca doa, Tuk Bilal itu pula, baca. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat. Bukan tempat selawat. Selawat kalau doa pun untuk diri dia, orang awam jadi baik didiamkan. Baik diamkan. baik orang pergi doa. Ha, jangan ada orang yang pada ketika itu, baca itu adalah hujib. Maka, kalau orang buat demikian maka dia tak boleh dibilang dalam mencukupkan 40 orang setiap jumaat. Jadi baik setengah depa setengahnya sekali catat yang Habib tadi dikatakan sunat dengan ikhtifaq dua syekh tadi. Ramli bin Hajat Tujuh. Sangat so, so, mengatakan bahawa tak boleh. Maka manakala dia peroleh segala syarat jumaat maka sahlah jumaatnya. Bila so, cukup syarat baru sah Jumaat maka mana kalau sah lah Jumaatnya jangan lagi ia iringkan dengan luhr itu clear semua kita faham tapi makna dia mesej dia kalau tuan-tuan dapati satu Jumaat itu dibuat memang anda yakin tidak sah Jumaat dia Jumaat uh, Imam yang semayang orang yang tinggi ilmu pengetahuan dia dia pada hari itu dia dapati bahawa jemaah itu tidak sah pada gigi dia maka dia wajib menunaikan semayang sebuah wajib kalau dia tahu sah tak ada cacat maka tidak boleh semayang jemaah bukan tak boleh semayang itu maknanya Tak sunat. Dia haram semayang. Kerana dua perdu dalam satu waktu itu tidak sabit dalam mana-mana ujah. Tidak boleh berulang dalam konteks seorang diri dan Dalam konteks jemaah ni dah jemaah dah. Jadi kita kata. Manakala sah lah jemaahnya jangan lagi iringkan dengan zuhur. Kemudian daripadanya. Dan tiada dituntut lagi semayang zuhur. Kerana jemaah itu ganti zuhur. Maka tiada dituntut... Tak, tak wajib dalam satu waktu dua pardu tu pegang yang mudah-mudah tu tidak dituntut dalam satu waktu dua pardu contoh dia dia semayang zuhur dah seorang diri lepas tu kerana nak tunggu asal lagi dua puluh minit tak apalah semayang zuhur lagi sekali lepas dia apa sayar dia tak boleh. Itu tak boleh. Bagi semayang biasa, hanya dibolehkan kalau semayang tadi seorang diri, kemudian berjumpa dengan jama'ah yang ramai, itu boleh. Sebab pahalanya berganda. Tapi kalau dah semayang dah jama'ah, lepas tu ulang seorang diri pula, itu ah, kacau. tu yang tidak boleh, bukan lagi tidak boleh takkan jumpa ni, sampai diharamkan tetapi haram aja tetapi haram perbuatannya tetapi kepada haram. So, ibadat kalau tidak kena bukan dia dapat pahala dia dapat dosa. Sebab tu poin besar aja tidak boleh berulang dua kewajipan agama dua fardu dalam satu waktu semayan fardu. Okey. Dia ada dapat pahala ni tapi berdosa ia kerana tiada dikerjanya yang demikian itu peragama Nabi SAW Alaihi Wasallam peragama Khulafa'ur Rasyidin orang yang mutaqaddimin orang yang dahulu dan mutaakhirin orang kemudian pun tak nak buat tahu nak buat kojol buat dan orang yang mempunyai ilmu semua tak pernah buat dia tak pernah buat maka jangan buat dan tiada pula satu negeri yang maktabah seperti Mekah dan Madinah So, negeri, perkataan negeri dalam cerita ini saya tengok balik semua, negeri ini dia rojokkan kepada daerah. Kalau negeri, sebuah negeri memanglah berulang berapa kata jemaat. Kalau negeri Selangor, negeri Selangor ini dia bangi sahaja pun berapa kata jemaat. Kurang-kurangnya tiga. Jid, Jamek, Pita sendiri, Anul dan tempatan lagi tempat tiga. Kalau di sebelah jalan sana di Jalan Kaya sebelah Terowiti Masjid Solihin, Masjid Besar yang di Terah Jenang, sebelah jalan tu ada masjid yang berbuka tu. So berbilang-bilang Jumaat. Kalau tidak boleh berbilang Jumaat dalam sebuah negeri, maka semua negeri kena sembahyang tempat saja. Nanti saya katakan tadi Bapak. Terjemah negeri ni ni kena faham, kena baca dengan perkataan qaryah hanya okay. apa tiada pula satu negeri yang mu'tabar satu satu qaryah yang mu'tabar seperti Mekah dan Madinah dia kata begitu tapi kalau anda pergi ke Mekah ada masjid aram kalau anda tinggal di Qazza di sebelah atau namanya Ghazah Ma'la tu ada masjid kucing tu masjid kucing tepi jalan Masjid Kuching itu dengan Masjid Mekah tu Adalah menjaga 300 meter Ada masjid Dah buat jemaat Hari jemaat dia buat jemaat Yang sebelah Subaikah pun ada sebuah masjid Atas sikit, dia buat jemaat Tak apalah Tapi maknanya pada Idea kasarnya bahawa Satu karya Tidak boleh berbilang Jumaat Tak boleh berbilang karya, tak boleh berbilang masjid dalam satu karya. Tapi itu, itu adalah pendapat yang ni, yang muktabar pada zaman dahulu zaman Syeikh Ramli yang mengajar ini. Zaman kita perlu sangat kepada penyatuan koma. Bukan sekarang tak perlu dipakai itu tiba-tua iftihad Di bagi zaman ini, zaman kita berbilang Jumaat bagi satu Korea pada tiga mazhab yang terkenal, Anapi, Maliki Ambali, mereka boleh tak ada masalah belaga punggung masjid boleh semua boleh tapi kita dalam iftihad ulama-ulama muktabar mazhab syafi'i, Hafiz Ibnu Hajar dan Kef Al-Ramli ni mereka amat tidak membenarkan kita berbilang masjid, berbilang jumaat dalam satu karya Itu tu idea dia. Tapi ini dikatakan zaman dia sekarang dah berubah. Atau kita mazhab syafi'i pun kita dah buat fatwa. Masalahatnya nampak sangat. Apa dia masalahat Katakan dalam sebuah kilang, ada pekerja seribu orang. Dengan masjid, yang ada katakan sampai kepada lima kilometer. Masjid yang ada pun orang dah penuh dah. Kalau seribu orang kilang pergi semayang, semua pergi pula tak boleh masuk, tak selesa. Ataupun mereka tidak pergi langsung, pandang muka maka bermasalah pada ketika itu walaupun dalam satu karya dibulihkan kepada factory itu membuat jemaat dengan lain bahasa dalam konteks apply hukum, macam di kolompok banyak bangunan-bangunan pecahkan langit katakan sebuah bangunan seperti KLCC, KLCC Twin Towers kalau so, mereka nak turun semua, nak pergi jemaat yang ada situ dekat situ masjid tabung haji. Betul masjid Syah Alam, masjid Alam Syah, Syah betul. Masjid Kampung Baru. Masjid uh, hospital. Ya semua dah penuh. Bila dia penuh orang ambil jalan mudah. Dia hari jemaat, dia tak pergi ke mana-mana. Tiduk dalam bilik. Lebih permasalahan jika bawahnya sesuai dan sebagainya, tuan dah satu floor yang sesuai buat majlis itu. Duain tawau. Tempat tak ada yang yang selesa untuk kesemua teka Tapi satu tawau boleh satu masjid, satu jumaat. The second tawau walaupun dekat sekarang, boleh satu masjid. Acak kepentingan. Boleh. Pasal ya? tempat sudah begitu sempit. Berjalan sekarang orang dulu pergi jalan kaki deparking kereta dia dia tambat kata dia. Jaguar ni dia, dia tambat. Kereta kita kena parking. Parking nak space besar. Space masalah. Masuk saya katakan itu itu perubahan-perubahan waktu masa yang perlu kepada perubahan hukum kena dia di bawah tajuk hukum fekah berdasarkan kepada ijtihad ulama apa yang bermusylihat di zaman dia Dalam saat zaman kita, saya kata buatan ini bahawa sebenarnya boleh disamakan semua pendapat-pendapat Pekah berbilang kariah. Berbilang masjid dalam sebuah kariah dibolehkan jangan dengan syarat. Jangan menimbulkan itu sebagai satu di perpecahan umat. Okey. Eh... Uh tempat ada padang negerinya beberapa mazhab dia, dia, dia report kepada yang sebut Maseh tadi ni di Maseh negerinya ada beberapa mazhab ahlinya ada Syafi'i dan Hanafi dan Maliki lagi pula sangat banyak makhluk dia bahasa makhluk tu tak di Malaysia saja semut masuk makhluk sepatutnya banyak orang segera-gera tiada dapat dihimpun satu tempat memanglah masih tetap, tetap pernah pergi Masjid Al-Azhar tu yang besar yang ulung Masjid Al-Azhar Masjid Al-Azhar itulah asalnya masjid yang orang bersemahyang dan mengaji dalam dia dulu zaman kerjaan Fatimiyah 1000. Seribu... 300 tahun yang silam situlah permulaannya masjid orang mengaji bila mengaji mengaji orang semakin ramai orang luak masuk mengaji kena buat asrama dipanggil ruak-ruak itu bilik-bilik asrama situlah asasnya tertubuh universiti Al-Azhar okey lepas dia menjadi tumpuan orang Sama so, ada orang pelancong, orang masyid, orang duduk kawasan itu penuh sangat dah. Tak muat, dia buat masjid yang kedua nama masjid Hussain. Masjid Hussain dengan masjid Azhar tu tak sampai 100 meter. Tak sampai. Dua masjid, 100 meter boleh tak? Dua, kedua-duanya besar. Itu bolehlah kerana orang aman. Kira-kira dapat berhimpun satu tempat. Satu tempat tak boleh. Dua tempat tak boleh. tiga tempat tak boleh. maka ramai. Maka Perdana Muzah Imah Abu Hanifah sah berbilang Jumaat pada satu karya. Syekh Littah satu. negara raya itu negeri. Bukan satu negeri, satu karya. Negeri boleh, salam-salam. Dan satu dusun. Tengok. Dusun doyan. Dusun kampung lah digunakan kata kataan lusun dan jikalau ketiak dan sesak sekalipun dalam Muzhah Hanafi dia tak kisah bukan bukan orang penuh, orang tak penuh dia boleh masjid ni tiga orang, masjid ni tiga orang boleh? dia laku hukum lah, tapi tak akan berlaku maknanya saya nak faham kalau ilmu lah pengetahuan Muzhab Syafi'in tidak boleh berbilang Jumaat pada satu karya mazhab lain khasnya mazhab Hanapi dia boleh berbilang-bilang Jumaat pada hari Jumaat dalam satu karya satu dusun satu kampung pun boleh berbilang Jumaat Tak orang tak sesak tak sesak pun tidak apa kerana mereka tidak letakkan satu syarat mesti satu karya, satu kampung tak apa Ya, sekarang senang kalau sudah ini satu daripada kemudahan. Kalau kita balik kepada beradaplah kita ni amatul. Kita, ilmu kita sangkut-sangkut. Ingatan kita tidak begitu. Nak mendahului, nak menolak pandangan orang dahulu tu. Orang dahulu dengan syaksiyah dia, dengan ilmu, dengan ingatan dia. Ya Allah. Sebab itu kita menghormati pandangan-pandangan ulama, maksudnya syafi'i itu. Dia berpegang begitu. Jadi pegangan memang tak boleh. Selagi tidak ada maslahat untuk membuat berbilang-bilangnya masjid, berbilang-bilangnya Jumaat, tidak ada maslahat jangan buat. Selain ada maslahat tadi, sebab orang tak sembahyang sebagainya, maka boleh berbilang-bilang. Jalalah ya orang okay maka, maka terkait itu berkahandaklah oleh orang yang masa syafi'i mengulangi semalai zuhur kemudian berperaya semalai jumaat ah yang ini yang ini ni ada masalah kalau kita masa syafi'i dan kita berpegang dengan ulama mu'tabar kita tidak boleh berbilang jumaat kenapa tak boleh Sebab kalau berbilang jumaat kedua-dua tak sah. Bila kita terlibat dengan semayang ketika itu maka kita kena semayang Jumaat Saya ulang balik ini, ini point Maksud Syafiq ini dia bukan sahaja tak boleh bukan makruh saja makruh kalau berbilang Jumaat dalam satu karya kedua-dua tidak sah melainkan kalau nyata satu buat dulu satu buat kemudian tapi tetap tidak sah cuma orang yang awal itu ikhtiat kepada dia tak wajib kepada dia dia boleh semayang zuhur orang yang buat kemudian itu sah dah jemaah ada pun tidak sah dia wajib ulang dengan semayang zuhur sekarang berlaku kita orang syafi'i ini pergi ke Masyid pergi ke negeri yang mengamalkan mazalhan lapi Maliki ataupun hambali, tengok-tengok ni mereka buat jumaat dua tiga jumaat dalam satu kawasan satu dusun kebetulah pula jumaatnya orang buat sama sama masuk waktu pukul zuhur pokok 1-20 minit ke semua masjid azan sama bila masjid azan sama khutbah sama salat pun lebih kong sama kalau kesemua buat sama pada kita anak capi'i kesemua tidak sah tapi jumaat kena semayang juga lepas semayang Jumaat itu kita wajib semayang Zuhur pasal kesemua tak sah sebab tu duduk, duduk ulang, Jadi jangan jangan berbilang itu, itu pada kita lah kalau kita pergi kepada orang yang buat tadi itu, yang buat tiga Jumaat empat Jumaat, satu tempat semayang sama mereka pada ketika itu, kita lepas daripada semayang Zuhur itu semayang Jumaat itu, kerana kita tahu dah dia tidak sah dikatakan bahawa maka orang yang tak capi mengulangi semayang zuhur kemudian semayang jumaat sebab apa? sebab berbilang jumaat pada satu tempat saya tak tak faham tu, semuanya senang faham kita nak sangat supaya tidak berlaku perpecahan ummah dalam konteks jumaat sebagai penyatuan kalau berpecah dengan satu kampung dua jumaat dibuat dua dua tidak sah maka kena sembarang zuhur kalau pergi ke tempat orang yang sah sembarang mereka orang hanafi sah sembarang mereka tapi kita tapi yang tidak sah sembarang kena sembarang juga selepas itu mengulangi sembarang zuhur kemudian repeat sembarang jumaat sebab berbilang jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak atau banyak berbilang-bilang Kerana memeliharkan Kaul yang mengata Tidak sah Berbilang jemaat Per satu negeri ha, Itulah Saya dah sebut Memang ada pandangan Tidak sah Itu Sama so, ada sesak Satu masjid Atau tiada Maka hasilnya pada Masalah jemaat Yang berbilang Per satu negeri Satu kaya Atau satu dusun Tiada suyi pada dua perkara Ada kalanya Kerana hajat Sesak sangat Kerana perlu buat tempat lain sesak sangat maka diharuskan berbilang kadar hajatnya, ha, sinilah peluang yang ada dalam ikhtihad ulama' mazhab syafi'i kalau masjid yang ada itu sesak sangat dalam penuh di luar pun penuh, sebab ruang langsung tak ada nak semayang itulah dia, hajat keperluan baru boleh buat jemaat tempat lain dekat dengannya pula Kerana nak cover yang sesak Kalau tak sesak Masih kosong dan sebagainya Maka jangan dibuat Atas kaul yang muqtaman Dan maka sahlah segala jumaatnya Sama yang dahulu atau yang kemudian Atau yang bersama Semua sah Tetapi sunat diiringi dengan zuhur Yang jelit taha tu Baca dah jatuh Bukan jatah Sunat, di, sunat diiringi dengan semayang zuhur yang jatuh kemudian atau bersamaan. Kerana hendak memelihara kaul yang tiada mengharuskan berbilang sekali-kali. Dan yang jatuh dahulunya itu haram ia iringkan zuhur. Al, Kalau dua jemaat, satu dibuat awal, yang kedua buat lewat sikit, yang awal itu dia sah. Bila sah, jangan sama yang zuhur. Yang kemudian dia tidak sah. Yang itulah kena buat zuhur gantinya. Dan yang jatuh dahulunya itu haram ia iringkan zuhur kemudian daripada jemaatnya kerana sah jemaatnya. Dengan tiada khilaf lagi padanya. Semua perbincangan lepas ini, ini sama saja. dibalik balik kepada saya tak mengkompis. Tuan-tuan, perempuan sekalian dalam konteks itu... Kesimpulan dia Dalam masalah jumaat Memang Islam menuntut pada awalnya Jamaah itu maknanya bersatu Satu kumpulan Jamaah orang ramai Dalam satu kumpulan Seperti semayang jumaat Semayang ramai Satu kumpulan berimam makan seorang Dia melambangkan suatu penyatuan Semayang jumaat Jumaat makna himpun Jamaah makna banyak Jumaat ah itu makna himpun Himpun orang Kumpul orang Pada hari jumaat, semayang di masjid Satu tempat Satu imam Karena itu Jangan buat dua Tiga dan lebih Jika buat juga dua Yang pertama saya sah Itu juga tidak sah Yang tidak sah, kena buat Jumaat Kalau dua-dua itu sama-sama kedua dua tak sah Lepas saya berbilang Apabila tidak sah Jumaat Zuhur tidak gugur Maka wajib semayang Jumaat Semayang Zuhur Kalau sah Jumaat Tidak perlu Zuhur Kerana Zuhur diganti dah Dengan semayang Jumaat sebab Jumaat cantiknya dia ada dua kotubah dan dua rekaat semahyang menggantikan semahyang zuhur yang empat rekaat pecah dua sebab dua rukun kotubah itu sebab dia kena duduk tengok tengok cantik punya bukan akal manusialah mana mungkin akal begitu dua kotubah kotubah yang pertama berdiri Selesai khutubah hitamah Duduk Sekejap Bangun balik khutbah yang kedua Dia sama dengan semayang zuhur Kaya yang pertama Ditunduk Pokok Sujud Sambung yang kedua So sama Ditransfer sama Sebab tu dua khutbah itulah yang saya katakan selalu Dia rukun Bila rukun kena dengar Kena diam Jangan melakukan selain daripada mendengar Walaupun kita sebut banyak Apa jadi dengan orang yang melakukan kerja-kerja yang bukan sepatutnya berlaku Dalam masa khutubah Semua dalam sejik kampung Dia, dia pas kota derma tu Tak ramai. daripada perahu jong, macam, ke kering klong, keteng ketong, kering klong, keteng ketong, kering, sepanjang tu. Ke. So, nak ambil duit, duit angpukai nak cari mana yang sini? Saya juga belak mana yang duit usuh ni? Buah balik, tolak balik itu keta kering klong, kering klong. Suasana itu sudah bukan suasana. Mendengar khutbah dah. Ini masih berlaku. Kita taklah sampai. Kita sampai tidak sah. Jumaat. Tapi jika ambil kepada kepada hadis yang kita selalu baca. Tapi nak niatkan balik je. Yang dikatakan apabila khutib naik atas mimbar. Jangan berkata-kata soal berkamu. Kalau kamu mengatakan diam kepada kawan kamu. Larah jumaat kamu dan dia dia itu pendek saja dan untuk masyarakat dia duduk bising kita nak tegur orang dengan bising kita tak sah sama macam semayang kalau dia tengah semayang dia bercakap, dia cakap apa tengah semayang ni? ok, ruh itu, ruh yang ada dalam konteks itu menyampaikan kepada sini ni yang saya katakan bahawa dia dia cukup memberi makna yang cukup halus dan menjaga yang nama dia Jumaat. Sebab itu maka tidak boleh berulang. Kalau berulang maka tidak sah sampai ke bawah. Saya nak sambung sikit yang di tengah-tengah tu. Jikalau tiada ada. Di tengah-tengah itu. -tengah Ujung dua dua huruf sebelu, uh, di sebelah kiri itu. Jikalau tiada ada dalam dusun itu. Melainkan yang korang daripada empat puluh. Yang ada yang lainnya maka hendak ia sembahyang jemaat juga maka haruslah taklid dia ha nah, inilah satu satu masalah yang yang berlaku tempat penempatan baru misalnya penempatan baru misalnya uh, housing projek yang baru dibuat 30 30 biji rumah misalnya orang lelaki-lelaki Tempat penempatan baru misalnya Penempatan baru misalnya uh, Housing projek yang baru dibuat 30 30 biji rumah misalnya Orang lelaki-lelaki Yang boleh semayang Tak sampai 40 orang tapi Jumaat jauh sangat Tak boleh tak mungkin pergi Dan mereka nak buat Jumaat juga Bukan sekali dah Banyak kali dah tak semayang tu tu yang yang isunya jika kalau tiada ada tak ada tak ada dalam satu dusun satu keriah itu melengkapi yang kurang, dengan empat puluh kogang, yang lainnya tak ada tak ada rahmat lain hendak maka hendak ia semayang jemaah juga dapat empat jemaah juga maka haruslah takliq harus ikut pendapat dalam Mazhab syafi'i Fok sehat harus taklit kalau seharus ikut pendapat dalam masalah Hanafi dan lain-lainnya mereka boleh buat Jumaat yang korang 40 orang itu cuma mesinnya sebab tiada mawujud tak ada tiada mawujud sebab tiada ada 40 orang sekali-kali padanya maka adalah pada masalah ini kita jawab taklit itu sungguhnya harus jual jual tiada sunat dan tiada wajib orang tadi tu yang korang 40 orang nak buat jemaah juga dia hukum yang uh, mazhaban kita dibagi dia harus ikut harus bukan sunat bukan sunat ada pahala bukan wajib wajib tinggal dosa dia sampai ke situ sampai kepada dia boleh ya? tapi hukum adalah harus harus dia di bawah daripada sunat Sunat di bawah daripada sunat mu'akad. Sunat mu'akad di bawah daripada wajib. Wajib di bawah daripada perdu. Perdu yang paling atas, bawahnya wajib, itu sunat lah. Tapi kita tak cakap, eh, perdu dengan wajib sama. Bawah daripada wajib sunat mu'akad, bawah lagi adalah sunat biasa, bawah lagi itu baru dipanggil harus. Okey dan tidak wajib taklid kita tidak wajib kau orang taklid sebab kita kita ada hukum dia al-harj maka maka kita, kita pelihara kan qaul yang mengatakan tiada sah jemaatnya dengan yang kurang bilangan-bilanga dipertengahan 40 lagi haram mendirikan terlebih aula lagi terlebih afdal kita pelihara kan daripada mengerjakan yang haram daripada memeliharakan qaul yang mengharuskan taklid dua yang iaitu qaul yang dhaif ini semua masih dalam perbincangan hal bolehkah kita taklid taklid maknanya mengikut orang orang lain taklid ini asalnya dia rujuk kepada kita ikut pendapat orang dengan tidak kita ketahui yang tapi orang yang kita, kita sebut tadi orang yang orang yang atau yang boleh kita pegang dengan dia. Macam saya tak jawab soalan, kadang saya tidak ada hujah. Itu satu dia tak boleh. Tak boleh lah Kadang boleh, bolehlah. So, mendengar pendapat orang tapi orang tu orang yang orang yang boleh di, dibilang pendapat dia dapat diterima. Macam kita, kita macam kita terima pendapat Aramli, lah, Ibn Hajar, Al-Ghazali, ada pendapat aku nama ni Uh, syadat petani orang-orang yang nama, ada nama dalam mereka kita tak tahu hujah yang tahu pun dia kata tak boleh yang ni boleh itu istilahnya taklit ataupun kita ikut pendapat orang kita tahu dalil dia tahu hujah dia Itu istilah orang panggil ittibah, ittibah tabia, yatabau, tabaan, ittibaan kita ikut dengan mengetahui hujah. Ada orang yang langsung tidak menerima takleed, tapi menerima ittibah. Bisa kata, kalau sekadar zaman kita. Tak ada orang yang semua hukum yang ada pada dia, dia ada dalil. Kalau ada orang yang semua hukum pada dia, dia ada dalil, maka dia alim besar dalam zaman ini. alim besar. Kalau saya, saya sendiri pun majoriti yang tidak sebut itu, saya tidak ada dalil. Tapi saya baca hadis, pernah baca Quran, pernah baca tafsir, pernah bincang dengan ulama boleh tak boleh itu saya tahu tapi banyak yang tidak ada hujah tak boleh keluar begitu balik buah kita adalah maka maknanya itibak itu terlalu ideal yang senang fahamnya ialah mukallid mukallid ini saya lah, kita lah kita ikut, macam kita baca kitab pun kita ikut je cuma saya duduk rendang duduk pergi faham saya tak apalah tapi yang penting sekali daripada kita bahawa so, tatlit ini saya tidak wajil Kita harus saja Tak apalah Harus pun boleh juga Okey, Lagi satu hujah Orang awam Kalau kita nak mewajibkan orang awam Jangan taklid Tapi hendaklah itibar Itibar hendaklah Buat semua kena ada dalil Apa dalil? Dia buat begini Ada Quran kata begini Ada hadis kata begini Ulama' kata, ha oh, ulama' kamu taklid tu Ok puannya Kalau orang awam zaman ini nak wajibkan dia itibak Jangan taklid, kamu kena itibak Itibak apa dia? Kamu kena ambil hukum dengan dalil sekali Bolehkah zaman ini Nak suruh orang awam itu Mengerti hukum pekah ke semua sekali Dengan dalil-dalil sekali saya pun tak boleh tuan-tuan mungkin boleh bila kita buat satu benda yang orang tak boleh buat itu dia panggil taklifun malayutak taklifun malayutak itu satu daripada larangan-larangan hukum jangan mewajibkan kepada orang sesuatu yang dia tak boleh buat contoh banyaklah Macam contoh yang umum kita tahu Macam cerita seorang lelaki laki yang telah menyetubuhi isteri dia pada siang hari bulan Ramadan Berlojok Nabi kata Alayka bitahriri rakabah mu'minah Kamu kena bayar kefarah itu dengan memerdekakan seorang hamba Itu maknanya taklif. Itu, dia buajib pada ketika itu buat jidna merdeka parah dengan memerdekakan orang hamba. Seorang so, hamba pada ketika itu dalam harga yang biasanya antara seribu sampai dua ribu dirham. Yang koman-koman punya hamba lah. So dia seorang meskin. Yang tidak mampu berbuat demikian. Jika diwajibkan juga taklifun malayutak. Mewajib makanan memastikan seseorang itu melakukan yang tidak tidak boleh itu dia berlawanan dengan dipanggil usus at-tashriah asas at-tashriah. Sebab at-tashriah ni asas hukum-hukum agama kita diasaskan kepada tiga pokok. Satu, ada mul haraj. Ada mul haraj ini tidak ada suatu keperluan agama yang menyusahkan dia. Dua, qillatu taklif kewajibannya tidak membebankan tak sampai ke semua kena buat sekaligus bahkan dia tidak boleh mak sebab itu makahcay ambil dua mengatakan bahawa mewajibkan orang awam untuk mengetahui kesemua hukum dengan kesemua dalil sekali dia berlawanan dengan ruh syariah apa yang mudah dalam masa kita katakan bahawa Asalkan hang tahu hukum daripada seorang yang hang percaya dengan pendapat dia. Hang tak klik, tak klik pun itulah. Sokohnya dia tak klik pun dia tak maji. Dia tak maji pun. Baca kita pun tidak. Malah kita bagi dekat ada kitab dia kita tak baca orang. Sebab so, saya kata begitu maka hukum itu berdasarkan kepada apa yang mudah sahaja yang boleh kita berikan kepada orang kontak ini. Uh, saya nak lompat lagi sekali ini ini ada ada mesej baris yang ke keenam di bawah tu 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 baris yang kena di bawah ni dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar dan wajib segala orang yang tahu mengajar mereka itu kerana terhenti sah jumaat dengan dia. Ini di masjid. Dia dia balik juga kepada bidang tadi di orang awam ketalah yang pergi jemaah tak sah semayang bagi diri dia. Atau imam yang dicuai ke dicuai diri dia yang wajib pun cuai tak latih dia. Cukup-cukup pergi -cukup dia bersah semayang jumaat bagi diri dia. Jumaat untuk orang lain Kalau berlaku juga sendiri Ketimpangan itu Apa dia ketimpangan Orang pergi semayang jumaat Majoritinya semayang mereka tidak sah Tak sah jumaat Ataupun orang ramai sah Imam pula tak sah Itu Dan berdosa Segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar siapa yang berkuasa suruh mereka belajar pihak yang wajib berwajib. memang kena pulih wajib bukan orang tu belajar wajib imam mengajar dan wajib orang tanda-tanda jika -tanda. tak buat, mungkin dia dapat dosa sebab tu wajib dan wajib atas segala orang yang tahu yang ada ilmu ni, wajib mengajar kalau pemerintah tidak suruh tidak ada peraturan yang ketat mereka belajar, orang yang berilmu pula tak mau mengajar Padan muka semua berdosa kerana terhenti sah jemaat dengan dia. Sebab sah jemaat itu terhenti dengan orang itu boleh buat semaian dengan betul. Jika tak betul, jemaat tidak sah. Maka berdosa, tak belajar, tak mengajar. Maka wajib pula, maka wajib pula. Maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat. Ketika buat demikian, dia mungkar. Dia benda yang amat dimarahi dalam agama. Maka cedera uzur pada ketika meninggal dia dan tiap-tiap orang yang satu mengikut maka wajiblah oleh raja-raja menjanji seksa. Kan mereka itu dengan perang dan lainnya. Dia sampai kepada peringkat nak mengatakan bahawa raja yang memerintah. Kita satu segi itu kita kebetulan betul sebab raja memerintah kita jadi ulil amri ulil amri maknanya dialah yang diberi hak untuk memerintah dan mentadbir agama perlambagaan bagi hak dan orang menerima maka dialah yang wajib dia raja itu menjanji seksa mereka itu, orang yang tak pergi belajar yang sampai sebab yang tak betul wajib Raja, pemerintah bagi amaran nak ambil tindakan undang-undang ke atas mereka. sampai ke peringkat, tak buat juga. Pemerintah boleh perang mereka. masuk perang adalah paksaan lah. Dan lainnya, lainnya boleh. Apa sajalah yang boleh kita buat. Maka wajib kita marahkan. Wajib marah. Tapi sekarang mana ada orang nak marah, nak tegur pun. Seguh dengan tak marah pun tak boleh, tak apa nak marah pula. dia tak kosonglah. Tapi hukum begitu. Wajib kita marahkan akan dia sehingga dia marah. Seperti kita marahkan orang yang membenasakan harta kita. Dia, dia Analogi dia tu. Kalau ada orang yang tiba-tiba datang mem memusnahkan harta kita, musnah pagar kita, musnah pokok kita, musnah rumah kita pecah teman kita kita hot, kita marah dekat dia macam itulah kamu kena marah orang yang tadi orang yang tak mengaji, yang tak sah semayang, tahu so, apa saya apa dia nak pergi sampai ke peringkat kalau sudah satu kampung jumaat tidak sah dia mengundang kemurkaan Allah bila Allah sampai ke peringkat Nak beritahu kepada orang-orang itu bahawa Allah ta'ala murka Maka Allah turun balak Bila balak turun Semua harta benda musnah Kalau kota tinggi pun Ayak penuh so, Kota rendah macam mana? Dan bukan sekali batu pahat dah batu kamu pahat pula sampai sekarang ayat tak mahu surut pasal katanya kampung itu dia di bawah paras laut oh negeri bawah paras laut ni ialah Holland Belanda dia 125 meter di bawah paras laut tu boleh turun banjir sekali mampu tak kena ini sena saya tak tahu sebab dengan tugung bala atau de ni semua harta benda musnah sebelum dimusnahkan oleh bala Allah Subhanahu Wa kamu kena marah dulu orang yang orang itu pasal hanglah yang akan rosak rumah nanti banjir turun bukan banjir saja segala macam musibah boleh berlaku nyebabkan binatang-binatang mati dengan penyakit kena binatang dia juga balak tapi Allah gunakan binatang sebagai peringatan kepada manusia dia kena kepada tanaman tanaman rosak padi rosak getah rosak yang baru ni derian semua rosak Kalau kena kepada manusia, manusia kena penyakit yang tidak ada ubat di sebelum berlaku yang inilah maka disebut dalam cerita, -cerita PKA itu kalau orang yang ini dia katakan dalam hadis nabi, la tak murun nabil ma'aruf walatan hawn nainil munkar aw la sama ada kamu laksanakan kerja mengajak orang membuat baik kamu usaha mencegah orang jangan melakukan yang mungkar atau kamu pilih La yusallitannallahu bi'azabin indi Kalau tidak, terimalah azab Allah subhanahu wa ta'ala ke atas kalian Ani da, sa ditapsi Sebab tu kena dia macam orang membidasakan harta kita Dan lebih lagi Bukan bila turun, ni bukan Mungkin keluarga kita meninggal bukan harta rumah saya meninggal tanaman kita kuasa kereta kita hanyut radio tak libetkan apa nama ni cafe semua habis sebagainya sekolah tak boleh belajar kerja tak boleh dan sebagainya harap bukan uang ihsan bukan turun uang ihsan tu dengar lama ada uang ihsan tu dan turun pula adakah kesemua dapat ataupun dapat orang yang tidak kena banjir. So, so sebab banyak musibah. Waktu tu Pak Cik dia tengok jauh itu. Maka zakalah itu wajib kita sembahyang Zuhur jual luar. dia tak salah jumaat tadi orang tak buat sebagainya, tuan Zuhur di luar. Sebab tiada dia peroleh syarat sah jumaat. Tiada berdosa dia meninggalkan jumaat pada masa itu tetapi hendaklah ia singgah Ia sungguh menyuruh akan mereka itu belajar. Malam dan siang. Mana? Dua minggu sekali. Pun, pun malam saja. Siang tak pernah buat. Tapi sekolah kita belajar. Okeylah itu. haram ia dirikan Jumaat sebab tiada peroleh empat puluh sebab tu, lebih kita tak cukup empat puluh tu, kita tak semayang Jumaat kita semayang Zuhur kalau tidak sah Jumaat, kena arah balik semayang Zuhur kalau kita orang tidak arahkan, kita tahu menjahkan tidak sah, maka semayang Zuhur maka kita mengeras oi oh, mengeras tu ada amar amrun bil ma'ruf kita kena keras, kena sungguh-sungguh kerja keras kerja bukan, bukan sakit keras sakit keras lain kita mengeras amar bil ma'ruf itu terlebih awlah dan abdal kerana wajib lagi perdu'ain atas orang yang kuasa daripada kita duduk berbuat ibadat yang ada yang mengatakan haram mengerjakan dia ismu lagi tiada sah dia buat terjua atas qaul yang muktama yang dipetua oleh ittifaq segala ulama Syafi'i daripada kita membahairakan qaul yang dha'if itu yang kita sempat sampai pada malam ini eh uh, panjang ada kita habis yang teknikal ni kita masuk kepada hal-hal umum yang ada kena mengena dengan amalan hari kita kita akan buat pada yang akan datang